Оцю гумарезку я написав трошки давновато, але вона й сьогодні така актуальна. Колись в вечірньому Києву газеті була певний певний ювілей, і я до ювілею цього цієї газети десь її. Написав і ще присвятив, ніби звертаюся до редакції газети, і силою, і правдою. Відкритий лист Віті Царапкіна до редакції газети «Вечірній Київ». «Розпрешановні, як ви думаєте...» Для України дорожчий король Непалу бірендра бірбір -Бір Крам Шахдєва, чи я, рядовий нашої молодої держави, який за своє життя вже виконав і перевиконав стільки, що всім королям світу і не снилося, і то постійно долаючи тимчасові труднощі і тимчасово задовольняючись скромними потребами. «Чому ж ви тоді перед тим королем так розшаркуєтесь?» «Мовляв, надійшов лист від короля Непалу на ім'я нашого найвищого, а про те, що я написав уже п'ять листів на ім'я нашого найвищого, ніхто ні. «Раз, правда, прийшла відповідь з житлової контори від техніка, шановний добродію Царапкін, трубу у вашій ванні поміняємо в наступній п'ятирічці». «Я ж писав зовсім про іншу трубу. Я писав про трубу, у яку вилітає наша економіка, народне добро, наше здоров'я. До речі, про здоров'я. Ви у своїй газеті описуєте, скільки Західна Європа поїдає нітратів, фосфатів. Мій друг Ваня Молдаван з'їв усього-навсього на один кавун» а викачали з нього усю таблицю Менделєєва і 30 ще невідомих нікому елементів. Хочу зауважити, що Кавун привезли не із Західної Європи, а з півдня України. І придбав його Ваня не на складі якогось агресивного блоку, а в лодку Держагропрому. То може ви розтлумачити читачам, що за блок отой Агропром, чим він воює і проти кого? Тільки ж Ваня Молдаван каже, що все одно не розтлумачити, бо зараз нібито бракує паперу. У нас завжди чогось бракує. Був папір, не вистачало гласності, гласність нема паперу. Буде і те, і інше, не буде кому писати. Знітратимося і зфосфатимося, згербіцидимося і запестицидимося. Хочете перепитати, де буде наша медицина? Там десь зараз. Насторожі його величності Панівного Прошарку І разом із тим Прошарком Боротиметься проти «Морального захворювання населення, радіофобію, хімієфобію, алкоголізмом, курінням». «Он пам'ятає, де Київ вже оголошували містом антиалкогольним і антикурильним? Давайте ліпше оголосимо Україну державою здорового глузду і моральної чистоти і громадянської свідомості». Тільки навряд чи вийде. Дуже вже в нас багато талантів бити в барабани і кричати «Ура!». І всі вони як невловимі месники. Тільки доходить до того, коли вже треба брати і садити, його беруть і кладуть на обстеження, бо він нібито... З вітряками в голові А може треба обстежити до того Перш ніж садити його У керівне крісло Перш ніж допускати його До народних надбань Перш ніж довіряти йому наші долі Важко Довготривалий період застою Призвів до остеохондрозу Наш суспільний хребет Хто зігнувся Не може випроститися Хто випростався Не може зігнутися Потрібна сила не короля не палу, навіть якщо він бірендра, бір, бір, крам, Шагдєва, а моя, ваша, усіх нас і правда потрібна, одна для всіх, і для найвищого нашої держави, і для мене рядового громадянина.